Buon ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, dunque entropia massima di oggi per parlare di eh, mutamenti climatici ma eh, visti da un punto di vista particolare che è, è quello del rilancio degli idrocarburi con eh, lo sblocca Italia come Sapete, come sappiamo, ci sarà tra l'altro un referendum tra pochi giorni sulla questione delle trivelle e sull'aspetto tecnologico e climatico di questo ne vogliamo parlare, o meglio ce ne parlerà Alberto Castagnola che eh, salutiamo e ringraziamo per essere di nuovo qui in radio. Bene, ciao. Io ho cercato di tirar fuori e di mettere un po' in ordine tutti i dati relativi al Trivelle in generale quindi inclusa anche la Basilicata eh, e poi le fonti che utilizzerò in questi, in questi minuti le mettiamo sul sito quindi il primo punto importante è avere un'idea chiara Eh, di quanto siano importanti, cioè qual è il peso effettivo delle risorse petrolifere del Paese Italia, perché come al solito eh, molti discorsi vengono fatti senza, eh, come dire commisurare l'entità dei nostri consumi l'entità delle nostre importazioni e l'ammontare effettivo delle produzioni locali, cioè nazionale che restano in Italia perché anche quello è un grosso problema allora eh, io sto utilizzando come fonte eh, Aspo Italia Aspo che è un eh, centro studi che si occupa del picco del petrolio in generale e in particolare e che eh, ha, fatto, cioè, ha pubblicato tempo fa un libro che è interessante che si chiama Il Paese degli Elefanti Mito e realtà sulle riserve italiane di idrocarburi e in particolare eh, l'ultimo capitolo eh, dà le cifre esatte di quanto all'epoca veniva stimato come eh, diciamo ammontare effettivo e c'è un'analisi molto dettagliata che distingue tra le riserve accertate e dichiarate, le riserve ipotizzate e quelle possibili. cioè non meglio ancora determinate e chiaramente se si usa eh, quello che è la realtà cioè le indicazioni reali, le cifre sono molto molto più basse di quelle che sono in genere fatte circolare e questo è tutto confermato da un comunicato recente cioè del 21 marzo sempre dell'ASPO che dà tutte le cifre sull'entità sull reale. Io qui la cito eh, semplicemente, però vi consiglio di andare a dare un'occhiata al comunicato, sono quattro paginette eh, preziose e quindi noi abbiamo eh, consumi, rispetto ai consumi nazionali possiamo produrre di gas naturale per un anno e mezzo e due anni e mezzo per il petrolio. Quindi in sostanza la cifra realmente estraibile e realmente utilizzabile è molto modesta rispetto al valore complessivo delle eh, importazioni. Quindi potremmo dire in sintesi che eh, a fronte di questo eh, eventuale eh, uso no, per un tempo così limitato avremmo invece dei danni permanenti. Esatto, a parte i danni permanenti. C'è un altro discorso da fare che abbiamo già fatto in questa sede, cioè che eh, a Parigi sono stati presi degli impegni da parte dei governi, cioè di non aumentare le estrazioni, quindi di non aumentare le emissioni di CO2 e via dicendo. E in realtà quello che si nota al momento, anche con le polemiche recentissime sulla Val d'Agri, il discorso è che noi stiamo continuando a spingere le estrazioni di petrolio mentre l'ASPO fa un discorso molto importante molto serio e dice guardate che lasciare sotto terra queste risorse in un paese povero di queste risorse sarebbe una scelta strategica molto importante perché questi discorsi che vengono fatti sono sempre in chiave energetica Mentre il petrolio serve per una serie di altre produzioni, altre produzioni chimiche, altri. quindi in sostanza il suggerimento è teniamoci care queste risorse che abbiamo, anche se sì di ammontare piuttosto limitato, perché nei prossimi anni potrebbero aumentare di valore e essere usate non per scopi energetici ma per queste altre utilizzazioni. Quindi è un discorso ovviamente di respiro, nel senso che parla di strategia energetica di cui il nostro Paese è chiaramente privo a tutt'oggi. Allora questo è il punto fondamentale, l'altro elemento importante è che eh, quello che si cerca di, sottoli di sottolineare è che eh, rispetto alle indicazioni date a Parigi noi dovremmo eh, ridurre l'utilizzo cioè non utilizzare un terzo delle riserve di petrolio e la metà di quelle di gas non dovrebbero essere estratte oltre l'80% di quelle di carbonio cioè in sostanza quel trattato che abbiamo firmato a Parigi eh, ci dice questo cioè ci dice che noi dovremmo come dire, ridurre le nostre estrazioni quindi c'è un discorso di lungo, più lungo periodo molto intelligente fatto dall'ASPO E poi ci sono degli impegni apparentemente assu già assunti, cioè almeno formalmente già assunti. Quindi riassumendo abbiamo il governo italiano che si è impegnato a Parigi per ridurre e invece lo stesso governo che dice dobbiamo iniziare a trivellare e a tirare Anzi, altro fuori, certo, altri idrocarburi. Esatto, esatto, questa è la situazione. L'altro elemento importante che volevo sottolineare è tutto l'aspetto connesso con le trivelle rispetto alla salute. cioè in sostanza eh, sono già usciti un paio di articoli importanti negli ultimi giorni uno anche sul Corriere della Sera eh, che denuncia uno stato di inquinamento in Basilicata eh, di cui non si parla tanto ma che invece è estremamente importante in Basilicata siamo arrivati a 482 pozzi esistenti quindi in pratica è l'intero territorio della regione che è coperto da Eh, permessi di prospezione di eh, prelievo di petrolio e di gas, allora è questo che sta, al di là delle dimissioni, insomma, queste cose importanti politicamente, eh, c'è una realtà molto pesante dal punto di vista della salute, perché le trivellazioni di per sé usano per la punta delle trivelle, eccetera, eccetera. questi sono fatti più tecnici comunque. emettono una serie di metalli negativi, nel senso cancerogeni, tipo il molibdeno, eccetera, e, il... e però di questo non si parla. C'è una situazione di emissioni di sostanze eh, di solforate, cioè che contengono zolfo, e quindi c'è una situazione sanitaria ben definita, molto ben denunciata, ma che però non ha finora dato luogo a degli interventi seri da questo punto di vista quindi questi sono i due punti assolutamente fondamentali e eh, ovviamente non è solo eh, le multinazionali che trivellano in Italia ma sono anche altre imprese e ad esempio la Shell è stata eh, multata di recente per i danni alla salute in Nigeria quindi insomma c'è un, un discorso molto più complesso che bisognerebbe fare accuratamente allora eh, quindi il punto fondamentale che vorrei dire è questo eh, qual è il significato della mobilitazione che si sta facendo in questo momento nel senso che eh, non è legata soltanto al concetto di referendum ma è un discorso molto più impegnativo, cioè di controllo delle emissioni da un lato e di eh, come dire, tutta la politica energetica dall'altra. Infatti a questo proposito io vorrei eh, lanciare un'idea che non so se avrà una... però diretta a tutti i comitati che si sono costituiti in questi giorni e che stanno lavorando freneticamente. Eh, non sciogliamoli dopo il referendum. Cioè, cominciamo a pensare che questi sono dei comitati territoriali che sono in grado sia di spingere il governo sugli impegni assunti a Parigi, io vorrei dopo il 17 ci sarà anche una data, il 22, cioè che si aprirà l'iscrizione... La, diciamo la presentazione a New York ufficiale da parte di tutti i paesi che hanno già ratificato gli impegni di Parigi, quindi una settimana dopo eh, ci sarà da spingere per tutti quei paesi che ancora non l'avranno presentato e tutti i problemi connessi con la non accettazione sostanziale oltre che formale degli obiettivi conseguiti a Parigi. Allora questo conseguiti sulla carta ovviamente a Parigi cioè indicati sulla carta. Allora questo è un discorso politicamente molto complicato ovviamente, però io mi permetto di sottolinearne l'importanza perché il prossimo anno, cioè fino alla scadenza di un anno a partire dal 22 aprile, eh, ci sarà la possibilità di presentare il, gli impegni in, in, assunti in sede internazionale da tutti i governi. E quindi durante tutto quest'anno dovremo valutare se tutto il discorso fatto a Parigi aveva un senso oppure no, e quindi, siccome questo poi ha dei eh, riflessi immediati su tutta la politica energetica, sulla struttura dei consumi eccetera eccetera eccetera, eh, sarebbe estremamente importante mantenere i comitati che abbiamo costituito oggi per tutto il prossimo anno. Facciamo una prima pausa musicale eh, ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire, eh, ripetiamo che stiamo parlando di impegni energetici eh, che l'Italia ha preso, quindi della realtà invece dello sfruttamento, l'incremento dello sfruttamento delle risorse di idrocarburi italiane decise dal governo Renzi e eh, il numero di telefono è il solito 06 49 17 50, ascoltiamo un pezzo. dei uh, Daft Punk Digital Love Bene, continuo a fornire qualche elemento di riflessione, il primo è dato da un articolo che parla dell'inquinamento che si è verificato, quindi non in astratto ma inquinamento reale e che si tratta di eh, uscite di petrolio da impianti che stavano a 5 chilometri dalla costa eh, di fronte alla Tunisia, cioè alle... Isola Kerkenna che è un'isola un che corre eh, cioè, è un basso fondo, diciamo quindi siamo, siamo passati alla Tunisia siamo passati parlano... all'altra parte del Mediterraneo okay. però ricordiamoci che stiamo sempre a 120-140 km miglia eccetera eccetera quindi eh, sono, non sono delle cose lontane ci riguarda ecco, non, non è il Messico diciamo ma ci riguarda in maniera diretta e soprattutto È la dimostrazione che le trivelle possono inquinare. Cioè, al di là delle polemiche, no, le nostre sono sicure, no, le non è mai successo niente di grave, e il discorso è che purtroppo, di questo ne avevamo già parlato, Dico però eh, questa è la dimostrazione. E anche questo materiale lo mando in maniera grossa, lo possiamo mettere sul sito. L'altro elemento importante è un testo che si chiama Il potere inquinato. E quindi eh, è tutta l'analisi della crisi eh, però, della crisi attuale politica sul problema del petrolio, però eh, tr mh, come dire trattata in termini di inquinamento di danni, di danni alla salute e via dicendo. Cioè in sostanza è e di corruzione soprattutto, quindi in sostanza ne emerge un quadro mh, molto pesante. Eh, di, di rapporti assolutamente non corretti tra governo, eh, singole imprese multinazionali e via dicendo. Oh, tanto per non fare nomi, quando si vede, come in questi giorni sui giornali, questo progetto che stava fermo da decine di anni, della cosiddetta Tempa Rossa, e uno dei pezzi di quel progetto erano l'ampliamento del molo a Taranto. che significava che una parte del petrolio che si sarebbe tirato fuori in Basilicata era destinata all'esportazione quindi ancora una volta cioè, proprio là venivano come dire, create le infrastrutture perché è ovvio nel mondo delle multinazionali eh, però poi non se ne tiene conto a livello del dibattito eh, nazionale sul piano delle responsabilità politiche l'altro eh, aspetto punto ancora che volevo trattare è eh, più complesso cioè in sostanza quali sono dunque tutti quanti dunque c'è qui c'è un altro documento vabbè questo lo mettiamo soltanto sul però c'è un documento piuttosto importante che è stato fatto da è stato elaborato da Salvatore Altiero e lo potete trovare nella, in un sito che si chiama La Bottega del Barbieri e dove ci sono dei dati importanti cioè eh, in base alle norme perché c'è un'analisi dettagliata su molti dei eh, pozzi che devono essere attivati o che sono già stati attivati nell'Adriatico quindi con il nome, dove stanno, che cosa succede eccetera eccetera E quindi eh, c'è tutta un'analisi che viene fatta sia in termini di eh, quanto deve essere investito secondo i programmi eh, del governo Monti del 2013, cioè sono i programmi attualmente ancora diciamo, vivi, nel senso che nessuno l'ha eliminati, e quindi... Eh, si passano a identificare in quel momento cinque zone elevato potenziale quindi Valle Padana, Alto Adriatico, Abruzzo Basilicata e Canale di Sicilia che sono esattamente quelli di cui stiamo discutendo in questo momento quindi e poi ci sono i nomi dei singoli pozzi con la precisazione questo dobbiamo sempre tenere presente che i permessi sono un numero però con un solo permesso si possono uh, effettuare non so, più pozzi, quindi più trivellazioni. E quindi bisogna stare attenti quando si parla di pozzi e quando si parla di permessi, perché i due dati possono non coincidere. Mm. Come esempio mi viene in mente la bomba frammentazione. Ne spari una, però poi quando poi ci esplode... ci saranno 280 pezzi e eh, cluster. basta una concessione cluster, e per cioè, farne esatto. tante. e quindi questo è esattamente quello che sta succedendo e quindi bisognerebbe essere molto informati eh, in dettaglio questo spiega anche perché il controllo deve essere esercitato sul territorio non può essere eh, così una campagna a livello nazionale perché potrebbero sfuggire delle dinamiche estremamente importanti ma poi sul territorio tu citavi la Valle Padana che è universalmente conosciuta come la zona più inquinata d'Europa Certo, ma che viene come dire, potenziata Nel e senso, per dire, mantenere questo posto privilegiato a scala europea. E esistono anche in questo testo anche i nomi di alcune delle multinazionali che si. Eh, quindi secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico sono 135 le piattaforme entro le 12 miglia corrispondenti a, 22, a 25 concessioni. di queste cinque scadranno nei prossimi 5 anni mentre tutte le altre tra 10-20 anni e quindi come capite c'è bisogno di una eh, verifica molto attenta e di un controllo molto attento quindi non finisce il lavoro il giorno del referendum no? e stiamo parlando solo di quelle entro le 12 miglia quindi sono entro, 135 esatto, più esatto, tutte esatto, quelle oltre che sono probabilmente più di 150, eccetera eccetera quindi è un discorso che io qui posso solo accennare che però invece dovrebbe diventare eh, come dire uno strumento di lavoro se vogliamo occuparci in maniera seria eh, di tutto questo tema eh, Adesso vorrei dare alcune informazioni sul petrolio in generale, cioè perché eh, anche qua noi stiamo facendo come governo uno sforzo per entrare in, questo, in maniera come dire, spavalda in questo settore, eh, mentre ci sono un sacco di imprese che stanno uscendo dal settore petrolifero. Quali sono i motivi? Mi sembra importante ricordarli. e quindi eh, io comincio a dare alcuni primi dati che sono importanti da eh, sottolineare il primo punto riguarda il fracking il cosiddetto fracking In, negli Stati Uniti è successa una cosa cioè hanno eh, finalmente definito quali sono gli effetti sotterranei del fracking Ricordiamo che la frantumazione idraulica si fanno scoppiare esatto, quindi, delle sì, Scusami, non sì, lo avevo ecco. ricordato allora si tratta di questa nuova, recente tecnologia che eh, significa eh, mandare a so, 4.000 metri di profondità acqua mista a una serie di prodotti chimici i quali poi vengono fatti eh, diciamo esplodere tra virgolette perché poi spiego perché che in maniera tale che sciolgono il, il cosiddetto petrolio, che in realtà è una morchia, cioè bitume condensato, che è attaccato a delle pietre. Allora, il punto fondamentale è che quando viene effettuata questa immissione di acqua si hanno dei riscontri a livello sismico. E adesso, l'ultimissima notizia che ho documentato qua eh, è che il problema non è tanto il momento in cui avviene l'immissione e avviene, come posso dire, lo scoppio, tra virgolette, a quella profondità, eccetera. Il problema è grosso è che l'ammontare di acqua che viene immessa si diffonde nel sottosuolo. in orizzontale diciamo oltre che in verticale e aumenta la pressione sulle faglie sismiche sotto ma poi è acqua altamente è inquinata acqua inquinata, sì, però quello sarebbe l'effetto sull'acqua potabile, diciamo, sui prelievi di acqua. Qui si sta parlando di effetto sismico, cioè di eh, messa in modo delle faglie sotterranee. a quella profondità che va da 4.000 a più metri. è lì che cominciano i problemi che vengono registrati dai sismografi e negli Stati Uniti hanno fatto un'operazione. Cioè hanno identificato tutte le zone in cui viene utilizzata questa tecnologia all'interno del territorio americano. E nei testi che ho qua eh, ci sono i punti dove vengono effettuate queste emissioni dopodiché eh, si è visto che le aree con effetti sismici le hanno definite e ci sono le aree definite e in sostanza hanno inserito queste nuove aree sismiche all'interno della carta sismica del territorio degli Stati Uniti con il risultato che 7 milioni di americani ora sono in zona sismica Quindi il passaggio è stato che li hanno identificati e hanno registrato la popolazione in area a rischio. Sette milioni in più rispetto a quelli che già e c'erano? Quelli che già c'erano, eccetera, eccetera, e quelli che erano diciamo, esposti ai rischi sismici diciamo, normali. Eccetera. e allora un'altra un brutta notizia ma eh, insomma la realtà bisogna conoscerla per poterla affrontare e possibilmente cambiare questo è sempre Radio Onda Rosso 87.9 in FM entropia massima Alberto Castagnola ci sta parlando della eh, nuova ondata di eh, eh, estrattiva anche da parte del nostro governo degli idrocarburi il telefono per chi volesse brevemente intervenire è 06 49 17 50 un'altra pausa musicale con gli intramontabili Led Zeppelin Four sticks. <laughs> E stando nel, sempre nel campo del fracking, cioè degli ultimi dati emersi, eh, vi vorrei ricordare che sono fallite 52 imprese dall'inizio del 2015, cioè eh, sono imprese non grandissime, anzi direi piuttosto piccole, che però si erano buttate nell'onda dell'investimento, eccetera, eccetera, e che sono fallite eh, in gran parte. perché il prezzo del petrolio a 40 dollari al barile non è remunerativo per delle cose che richiederebbero almeno 75 dollari per barile questo era il dato circolato qualche mese fa però a questo punto ci eh, c'è la situazione di 52 imprese fallite oh, poi io voglio ricordare quello che non è un dato economico ma un dato energetico cioè il fatto che spesso si dimentica che eh, il costo del, del barile e quindi la convenienza o meno non tiene conto di un fatto invece fondamentale dal punto di vista ecologico e cioè l'impiego di energia necessaria a tirare fuori quest'altra forma di energia spesso e volentieri il bilancio è passivo e questa è una cosa catastrofica no? da un punto di vista dell'equilibrio ecologico allora l'altro dato quindi che sono stati calcolati qual è stata la perdita di valore in pratica durante il 2015 è e l'ordine di grandezza è 150 miliardi per i bond cioè per i titoli e 2.000 miliardi per le azioni quindi sommando insieme non solo le azioni e i bond emessi dalle ditte fallite ma anche quelle di banche che hanno emesso titoli connessi a quindi c'è stata una riduzione drastica a livello borsistico del, di questo ordine di grandezza è abbastanza chiaro? Sì, sì, è abbastanza chiaro anche che poi questi debiti si sa chi le dovranno pagare eh, è, è chiaro, <ride> è quello di cui, a cui sto finemente alludendo quindi in sostanza poi ci sono i debiti quindi ci sono una serie di banche che hanno prestato soldi a queste imprese petrolifere che si muoveva sull'onda eccetera eccetera e queste sono in difficoltà i crediti a rischio cioè quelli che quasi sicuramente non saranno pagati ammontano a 3 miliardi di dollari ecco allora È un problema delle banche, sì, però se cominciano a fallire le banche poi non si fallisce solo per lo spicchio petrolifero, fallisce la banca nel suo insieme. È un problema anche se non le fanno fallire, esatto. perché per non farle fallire devono rapinare qualcun altro. E quindi, insomma, poi ancora, eh, il 40% delle imprese del fracking, cioè di questo settore, c'è un rating, cioè la valutazione data dalle varie società che fanno queste cose di per il 40, cioè il 40% di questo mucchio di imprese sta nel settore B meno. Cioè il più basso quasi spazzatura. praticamente spazzatura. Esatto. è quello che si chiamano titoli spazzatura eccetera eccetera. Ecco, ancora eh, Quindi in sostanza la valutazione che viene data, questa è un po' più meno sicura, il 50% delle banche che hanno concesso eh, crediti a questo settore li considera crediti a rischio. E quindi hanno cominciato a mettere, nel testo ci sono solo eh, alcune cifre, cioè in, in, le cifre riferite ad alcune banche soltanto, però in sostanza questi hanno cominciato a mettere da parte dei soldi per far fronte ai rischi delle imprese petrolifere quindi in sostanza se uno vuole dare una valutazione complessiva il settore è passato da un momento che era 2013-2014 dove c'era una forte spinta a un settore che invece sta rallentando e che viene considerato a rischio come tipo di investimento allora questo è tanto per far capire che cosa sta cambiando a livello internazionale poi abbiamo già parlato questo mi limito quindi a, a ricordarlo soltanto, il Canada, cioè il Canada ha una delle sue province, quella dell'Alberta, che è completamente disastrata. Ecco, questo non viene mai detto, ma è il risultato del miglioramento della posizione degli Stati Uniti nel settore petrolifero. Oh, la, la chiamano provincia, ma è più grande oh. dell'Italia. E eh beh, è grande, sì, è piuttosto. <ride> sì. Grande. Un altro punto, questo è Sembra una battuta, diciamo, una cosa emblematica, però secondo me è importante. Eh, il gruppo Rockefeller, cioè il Fondo Rockefeller che faceva capo alla famiglia, eccetera, eccetera, ha cominciato a mollare il settore petrolifero, cioè ha venduto e si è liberato di tutti i titoli attinenti al settore petrolifero. Allora. Eh, non è un gufo, è semplicemente un imprenditore o un gruppo di imprenditori o un centro un fondo di investimento che ha capito che è cambiata l'aria e quindi il segnale deve essere tenuto assolutamente presente un, ultimo, un altro punto, ancora non è l'ultimo c'è un testo estremamente importante eh, che sottolinea, è un articolino abbastanza piccolo, però sottolinea il fatto che trivellare è un rischio inutile cioè questo è il titolo dell'articolino che però che cosa fa riferimento fa riferimento all'apertura nell'artico da parte della Shell di primi impianti di estrazione e eh, che cosa si dice? Attenzione perché l'artico in scioglimento cioè c'è una situazione in completo movimento è molto delicato cioè molto fragile quindi un incidente in una zona di questo genere sarebbe essenziale, nel senso sarebbe un disastro ambientale soprattutto come posso dire, non affrontabile a causa della situazione del clima e delle temperature eccetera, cioè chi va a salvare il mare nell'Artico, insomma cioè non lo fa nessuno quindi in questo senso è un testo particolarmente Eh, come dire pesante no? cioè, da un punto di vista anche dell'immagine ultimo punto eh, è quello delle rinnovabili io vi vorrei segnalare il fatto che c'è un eh, articolo di Greenpeace quindi che potreste tranquillamente trovare sul suo sito che dà una serie di informazioni eh, molto pesanti quindi che vorrei poter controllare, approfondire, eccetera, eh, sulle rinnovabili nell'ultimo anno. Allora, io mi limito a citare le indicazioni, e poi ne potremo discutere probabilmente in un'altra trasmissione, però eh, nel 2012 erano entrati in esercizio quasi 150.000 nuovi impianti fotovoltaici. il numero si è più che dimezzato nel 2013 con quasi 70.000 nuove installazioni. Ma il vero crollo è avvenuto nel 2014, anno di insediamento del governo Renzi, qui una battuta così, quando sono entrati in esercizio appena 722 nuovi impianti. Allora, questo dato, eh, ripeto, da controllare, dobbiamo approfondire, eccetera, però Eh, che cosa significa noi finora ci siamo in qualche modo crogiolati sul fatto che le eh, rinnovabili stavano andando alla grande e quindi che era questa la strada da seguire questo discorso ovviamente non è in discussione e purtroppo il dato economico è completamente diverso da questa realtà in espansione quindi noi abbiamo ancora un eh, Uh, come si può dire una collocazione un posto nelle classifiche europee nei livelli alti perché abbiamo raggiunto una percentuale di rinnovabili piuttosto consistenti però il settore eh, si sta affermando allora che cosa dip dipende? Dipende dal fatto che l'interpretazione che viene data è molto la più facile cioè eh, essendo aumentati gli incentivi dati al settore petrolifero Gli incentivi alle rinnovabili in generale sono stati diminuiti quando non tagliati completamente. Allora, quindi è esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare il Governo in carica, nel senso che sta evidentemente non tenendo conto delle esigenze del settore delle rinnovabili, che vorrei ricordare è quello che dovrebbe garantire il maggior aumento di posti di lavoro nuovi e reali, mentre tutti i discorsi fatti finora sulle perdite di posti di lavoro eh, nel settore petrolifero italiano sono delle fanfaluche nel senso che sono assolutamente sballati. Allora, eh, Però bisogna stare molto attenti perché quindi dovremmo esercitare anche contemporaneamente la pressione per rinnovare l'impegno negli impianti di diciamo sia eolici che fotovoltaici di piccole dimensioni quindi non significa continuare a dare incentivi consistenti all'ENele per i grandi campi ma significa rilanciare una strategia di diffusione del fotovoltaico diciamo di zona, di famiglia di territorio eccetera cioè con una dimensione che i primi incentivi non te, di cui i primi incentivi non tenevano conto Quindi è un discorso molto complesso che dovremo uh, riprendere sì, possiamo quindi concludere questa trasmissione che uh, con la quale hai dato um, parecchie informazioni importanti, secondo me. E um, in chiusura vorrei ricordare anche quel, quell'appello che tu facevi all'inizio, cioè eh, servono per una lotta di lunga durata come questa, la lotta per. Uh, Eh, preservare la biosfera, quindi la, la, non solo la salute, ma anche la possibilità stessa della società umana di eh, vivere in condizioni eh, accettabili, eh, buone possibilmente, cosa che eh, è sempre meno vera purtroppo, eh, servono degli strumenti organizzativi come per esempio possono essere questi comitati che eh, si sono costituiti in occasione di questo prossimo referendum. In realtà. Come abbiamo cercato di spiegare in questa trasmissione, che non è una trasmissione sul referendum, eh, le, le eh, necessità, i problemi, le esigenze vanno ben al di là di questa data e anche dell'esito di questo referendum. Quindi eh, comunque vada, il problema eh, deve essere gestito e, e possibilmente mh, in una soluzione positiva, no? quindi per una riconversione ecologica, così è una formula... che sembra un po' magica ma che significa tante cose molto concrete che però fino adesso eh, i poteri mh, imprenditoriali, quindi economici ma anche politici non sembrano veramente voler intraprendere e quindi ci vuole una spinta dal basso ma la spinta dal basso senza organizzazione non può quasi niente quindi questi comitati dovrebbero continuare a esistere eh, anche successivamente, continuare a lavorare, a organizzare la resistenza e le, le azioni concrete, insomma. Allora, grazie Alberto per questa eh, trasmissione, ringraziamo anche chi ci ha ascoltato fin qui e l'appuntamento è per lunedì prossimo sempre con Entropia Massima alle 20:15, sempre ovviamente sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. per la quale ricordatevi di eh, sottoscrivere con eh, le eh, solite modalità eh, utilizzando... Il eh, internet e quindi sul sito oh, www.ondarossa.info c'è il modo di eh, versare un contributo per via telematica oppure attraverso il vecchio conto corrente postale 61 80 40 01 o ancora venendo direttamente in radio dalle 9 alle 21 di tutti i giorni qui a Via dei Volsci 56 al primo piano. Buon ascolto con Onda Rossa.